Куди, це тенденція і вона свідчить швидше про проблемність. Керівник групи альпіністів з України розбився при сходженні на гору Пушкіна в Кабардино-Балкарії, повідомляє прес-служба регіонального управління МНС Росії. Група з двох професійних альпіністів була зареєстрована в альпіністському таборі БЗН, і передає Інтерфакс. Альпіністи перебували на початковій стадії сходження. Другий альпініст під час сеансу зв'язку доповів про загибель керівника групи, сам пошкоджень немає, йдеться в повідомленні. Евакуація тіла загиблого планується вертольотом мі північно Північнокавказького регіонального центру. Кримень Росії. Слідство овичає дії одного з машиністів потяга, який зійшов з рейок на північному заході Іспанії, внаслідок чого загинули щонайменше 80 людей. Одна з камер спостереження зафіксувала аварію поїзда в момент, коли він стрімко війшов у поворот. Відтак слідство роз'ядатиме перевищення швидкості як одну із версій катастрофи. Це найбільша аварія на іспанській залізниці за минулі 70 років. В області Галісія, де сталася аварія, оголосили 7 днів жалоби, в самій Іспанії – 3 дена жалоба. В одній з найспекотніших країн Південної Америки – Бразилії – вперше за останні кілька років випав сніг. Як зазначає Метеорологічний інститут країни, в цілому на континенті снігу не бачили близько 15 років, а от жителі деяких міст – 30. Бразильські ЗМІ повідомляють, що стопчик термометра в кількох районах країни зараз опустився до мінус 8 градусів. Звичайна ж температура для цього періоду року не повинна бути меншою нуля градусів. Новини культури. У місті Новоград-Волинський на Житомирщині почалося щорічне міжнародне свято літератури і мистецтва «Лесені джерела». Нині воно приурочене до двох пам'ятних дат – з дня смерті відомої поетеси та 50-річчя створення музею «Лесі Українки». У рамках святкування організовано засідання за круглим столом за участю працівників літературно-меморіальних музеїв України, театральне дійство, драма-феерія, лісова пісня. Головними вулицями міста пройде урочиста хода, Відбудеться український конкурс ціло співу діємо містечко майстрів літературно художній вирнісаж творча акція Поліська вишивка а також народне театралізоване дійство Деревлянська хата дивами багата Понад 400 унікальних експонатів презентовано на виставці «Православна Сумщина» в обласному краєзнавчому музеї до 1025-річчя хрещення Київської Русі. Багато з них відвідувачі побачать вперше християнські артефакти давньоруського часу, знайдені під час археологічних досліджень на території області. Ось експонати і наша кореспондентка Катерина Грицай. Землі сучасної Сумщини також долучились до справи християнізації. Одні з перших міст сучасної Сумщини, це міста Глухів і Пути. Увійшли у створену в 1992 році Чернігівської епархії. Так, науковий співробітник обласного краєзнавчого музею Віра Іванова починає екскурсію по виставці Православна Сумщина, за кожним експонатом якої історія. Це глини з древнього храму і мармуровий натільний хрестик 12 століття. Євангеліє з Глухівським. Петропавлівського монастиря. Є тут і рукописні ірмології, збірки молитов, покладених на ноти, що залишились від знищеного в 20 столітті храму Різдва Пресвятої Богородиці, а також книги для навчання дітей з шістьма мовами. Інші цікаві документи, що свідчать про життя, віру і побут людей тих часів, говорить секретар Сумської єпархії протоієрей Георгій Тарабан. Це те, що ми бачимо в експозиції, це наслідок Праці людей, які жили багато років тому. Ті люди, мабуть, створювали не музейні експонати, але вони робили те, що відображувало їхню віру. Зараз у нас є змога побачити, прочитати те, що робили віруючі православні люди протягом всього того часу, відколи заселялась Сумщина. Виставки до 1025-ї річниці хрещення Київської Русі відкрились також у Сумському обласному художньому музеї, в інших музеях області, бібліотеках. А в Глухові до визначної дати відбудеться фестиваль духовної музики «Глинські дзвони». Катерина Грицай, Суми, Національне радіо. І далі про погоду. Завтра у західних областях на Херсонщині та в Криму в у в Північних та Вінницьких областях місцями пройде невеликий в Криму помірний короткочасний дощ, гроза. Нарешті території країни буде без істотних опадів. Температура вночі передбачається 12-17, а в День 22,27 градусів. На цю шпору в столиці 22 градуси. Борис Зінчук, Українське радіо. Шістнадцята година, п'ятнадцять хвилин. Радіородина. Затишок у кожну оселю. Вислухайте програму Загадки мови мова Лесі Мовчун. День, дорогі друзі. Моя співрозмовниця Олена Романівна Чмир, кандидат філологічних наук, доцент кафедри слов'янської філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка і директор Центру болгарської мови, літератури, історії та культури. Тема нашої передачі, думаю, зацікавить багатьох, адже йтиметься про походження письма. А письмо, як ми знаємо, це найважливіший код культури. Це код, за допомогою якого не тільки відбувається спілкування між сучасниками, а і за допомогою якого передається інформація від покоління до покоління. Отже, як виникла слов'янська писемність? Які системи письма існували? Що таке палімсести? Про все це ми зараз поговоримо. Але перш за все, хто такі Солунські брати? І як вони пов'язані з нашою писемністю? Я хочу підтримати, пані Олесю вашу думку про значущість письма для людської цивілізації. Адже з виникненням писемності, власне, починається історія. Тому що в уському сенсі, у власне такому розумінні, історія – це все, що пов'язано з писаними пам'ятками. Тобто, писемність – це рубіж, який розмежовує до історії людства і, власне, історію. Що стосується славянської писемності і її творців – святих рівноапостольних пратів Кирила та Мефодія. Ми повинні з вами розуміти, що славянська писемність виникає тоді, коли людство уже створило розвинуті системи письма у фінікійців, цю систему буквено звукового письма, тобто там, де графічне зображення передає звук мови, запозичають давні греки, вони удосконалюють цю писемність. І на основі вже з грецькою цією традицією пов'язане і створення славянської писемні. Писемності. Створена була славянська писемність, от, зокрема, цього року ми відзначаємо знаменну дату тисячу років з дня створення слов'янської писемності. Є фіксована дата 863 рік, коли на запрошення великого арабського князя Ростислава Солонські братими, я зараз розкажу про них детальніше, вирушили до Великої Моравії. І для того, щоб проповідувати християнське віровчення зрозумілою Великомараваном мовою, вони створили писемність. Я думаю, треба пояснити, що на той час всі слов'яни були більші більш близькі, мовно, ніж зараз. Так, тому що це 9 століття. Слов'яни відносно в історичному сенсі відносно недавно розділилися. Вони з території прабатьківщини. Слов'яни вирушили в різних напрямках. І ті слов'яни, які опинилися на півдні, просунулись вони досить далеко. Фактично в 6-7 столітті нашої ери слов'яни колонізували практично всю територію Греції, заселили остров в Егейському морі, вийшли до Адріатики. І от тут, контактуючи з представниками такої більш розвинутої на той час цивілізації, у слов'ян виникає, власне, усвідомлювана вже потреба в тому, що потрібна писемність. Слов'яни християнізуються, поширюється християнство серед слов'ян, а християнство без книги, без письма неможливе. І от така, очевидно, передавана той час ідея про що Слово Боже треба розуміти, тобто Слово Боже повинно лунати з розумілою мовою, вона і спонукала до створення слов'янської писемності. Як ви вже сказали, створення слов'янської писемності пов'язано з братами Кирилом та Мефодієм. Це були візантійські місіонери, надзвичайно освічені люди. Вони були справді братами. Народилися вони в першій половині 9 століття у Другому, за значенням тоді місті Візантійської імперії, Солоні. Походили вони з такої поважної родини. Їхній батько був у Солоні Друнгарієм. Це висока військова і адміністративна посада у Візантії. Старшим був Мефодій. Ми не знаємо точно, коли він народився, але дата його народження варіює десь між 810-820 роком. Ну, умовно, 815 рік. До речі, ми не знаємо, як його звали насправді при народженні. Правильно. Тому що Мефодій – це його церковне так, ім да, ім'я Мефодії він прибрав, коли став чинцем. Є припущення, що його звали Михаїлом. А от Костянтин Кирило, я назвала його світське ім'я спочатку, він був молодшим братом, народився він 827 року. І фактично все життя, От ми його називаємо Кирилом, а Кирилом він став за 50 днів до смерті. Все життя він провів під іменем Костянтина, тому що перед смертю він теж постарився у чинці і от прибрав таке чернече ім'я. І в історію він увійшов як Костянтин-філософ, Костянтин. він на свій час був дуже освічений, був знайомий з багатьма системами письма. І з багатьма мовами. Взагалі, про життєвий шлях братів-просвітителів, солонських братів, за місцем народження, як їх називають, солонсь, до речі, сучасне грецьке місто Солоніки. Так от, про їхній життєвий шлях ми дізнаємося з церковних творів. Творів, які називаються канонічні твори, тому що ці твори писалися при долученні людей до лику святих. В історії загалі культури, в історії церкви вони відомі як рівноапостольні. Що означає рівноапостольний? Це означає, що ця людина, як перші апостоли християнства, проповідувала віру християнську. При канонізації або долученні до лику святих створювалися спеціальні твори. Перш за чергу це було церковне житіє, де розповідалося власне біографія людини в нашому розумінні Я в лапки беру біографію, зверталася особлива увага на те, що відчувало їхню подальшу долю і на ті факти, на підставі яких їх долучали до лику святих. Ці життя створювалися за певними схемами так. і життя Кирила і Мефодія були написані не прижиттєво, а вже їхніми послідовниками. Так. вважається, що їхніми учнями найдавніші списки життій датуються 14 століттям. Так от, в житті Костянтина, ну, Кирила власне, ще з малечкою, практично там 7-річного віку, підкресив його любов до знань і його прагнення служити мудрості християнській. Він відмовляється там від різних пропозицій одружитися з красивою багатою дівчиною, зробити світську кар'єру. От життя весь час підкреслює це. Початковий етап біографії братів-просвітителів, він різниться. Мефодій дуже рано почав військову кар'єру. З 18 років він служив у війську, а вже в 20 років він став управителем якоїсь Слов'янської області, у Візантії, проте це прагнення осягнути мудрість християнську призвело до того, що через певний час він полишає таку блискучу власне світську кар'єру і усамітнюється в монастирі для того, щоб Мудрість черпати з книжок. Костянтин, його життєвий шлях складався трохи інакше, тому що вже у віці 14 років він розуміє, що того, чого він може навчитися у Солоні, йому бракує. Він постійно шукає можливості здобувати знання. В цей час у Константинополі відновлює свою роботу Університет. Після закінчення університету Костянтин весь час намагається теж десь усамітнитися, відійти від світського життя, але інтриги, скажімо, імператорського двору тримають його в Константинополі. Він бере участь у кількох місіях візантійських. У 860 році брати, власне, об'єднуються і здійснюють місію теж на прохання представників університету. Хазарського Кагана, з Візантії направляється місія, яка має вести теж такі релігійні диспути. І от тут до питання про те, як пов'язані Кирило та Мефодії з Україною. Під час подорожі до Хазарського каганату місія зробила зупинку в місті, яке тоді в давньоруських джерелах згодом називалося Корсунем. Ми це місто знаємо під назвою Херсонес на території сучасного Севастополя. Місія Кирила і Мефодія зробила зупинку в Херсонесі. І тут відбулося кілька дуже важливих подій. По-перше, було віднайдено нетлінні останки мощі святого Климента. Це дуже шанований святий в християнстві. І от віднайдення цих нетлінних Останків. Воно згодом відіграє дуже важливу роль. Тут треба зауважити, що голову святого Климента згодом через 125 років на співпали дати 1150 років створення писемності і 1025 років хрещення Росії. Так от, ми пам'ятаємо з курсу історії, що київський князь Володимир охрестився в Корсуні, і голову святого Климента він привіз до Києва. Ця така дуже важлива реліквія зберігалася в Десятинній церкві до її зруйнування монголо-татарами. І після повернення до Константинополя брати знову віддаються улюбленій справі але ще там відбувся важливий культурний момент, культурна подія. Ну, життя пише про те, що прийшов чоловік, який приніс Євангелія і Псалтир писані руськими буквами. От в науковій Кирило Методіані це, можливо, одне з найбільш суперечливих місць. Справа в тому, як я вже сказала, що житє Кирила дійшло до нас у списках 14 століття. Дослідники ранніх цих етапів, власне, до історії слов'янської письма і ранніх етапів історії слов'янської писемності, вони сперечаються щодо того, чи могли існувати переклади слов'янською мовою на той час. Ну, на сьогодні переважно більшість дослідників вважає, що це мало ймовірно. Одна з таких гіпотез, що, можливо, первісно там було написано сурдськими письменами. Переписувач, скажімо, там 14-го, може і 13-го, може і 12-го століття, він намагається поглибити історію слов'янської писемності – тобто віднести слав'ян до культурних народів вже в цей період. Виникає все-таки питання, якщо справді існувало оце Євангеліє руськими письменами uh -huh. написаними, що це були за письмена? Це, очевидно, ще не була ні кирилиця, ні глаголиця. Про те, що східні слав'яни мали, очевидно, письмо ще до створення писемності Кирилом та Мефодієм, є ціла низка аргументів. Написи на археологічних знахідках, згадки, скажімо, в повісті «Врем'яних літ» про те, що купці які приходили з Русі, у них існувала традиція писати заповіти, що були укладені угоди з Візантією. Є згадки про те, що якась система письма існувала, але це не була ще ні глаголиця, ні кирилиця. Тому що, власне, датою створення першої славянської писемності, і, очевидно, це була глаголиця, я зараз скажу про це, вважається 863 рік. В 862 році до Візантії, прибувають посланці від Великомаравського князя Ростислава з проханням прислати до Великої Моравії, це була могутня така феодальна держава, прислати вчителів, які навчать мараван звертатися до Бога зрозумілою мовою. І от до Великої Моравії посилають Кирила та Мефодія. Попри те, що Кирило відмовлявся, він сказав, що я немічний і що я згоден виконати цю місію, якщо вони мають букви. Але букв у мараван не було. Тобто, створювали орити письмо. Потрібно було, власне, Костянтин Кирило дуже успішно Виконав це завдання, що створив Кирило: Кирилицю чи глаголицю? Ті літери, які ми користуємося зараз, ми це кирилиця. От якщо вам потрапляла до рук, скажімо, грецька газета, ви бачите, що великі літери в грецькому алфавіті дуже нагадують наші. Значить, кирилиця генетично пов'язана з грецьким алфавітом, так званим унціалом. Це було таке урочисте письмо, писали тільки великими літерами. Але переважна більшість істориків письма це теж не остаточна думка але переважна більшість дослідників оцього раннього етапу славянської писемності схиляється до того, що Костянтин Кирило створив так звану глаголицю. Літери глаголиці ми можемо побачити, скажімо, на стінах Софії Київської графіті. Ми можемо побачити в храмах Хорватії, тому що саме в Хорватії глаголиця зберігалася найдовше. Це письмо з дуже вигадливими такими обрисами літер. І от ціла низка аргументів свідчить про те, що саме глаголи створив Костянтин Кирило. І от треба сказати, що перша літера «Ас» вона якраз була у формі Христа, начебто от призначена для святого письма. Так. Взагалі отаке ставлення до писемності, як до сакрального, священного за походженням культурного феномену, воно характерно, власне, для культури людської від самих початків створення письма. І от форма літери «А» у вигляді Христа, спостереження за цим, воно лягло в основу дуже цікавої гіпотези щодо походження глаголиці. Це так звана гіпотеза Георга Чернохвостова, який вважав, що створення глаголиці – це був такий богонатхненний акт Костянтина Кирила. І він звернув увагу ще на одну річ в глаголиці. Там літери І і С абсолютно симетричні, Значить, трикутничок і коло